Nu contest această măsură, ca să fiu clar. Însă, eu ceea ce încerc să spun în această seară și o spun cu putere, este că un copil care este uh, abuzat de alți copii, spunându-i că trebuie să fie bătut pentru că nu poartă masca, este ceva inadmisibil. Inadmisibil. Pot să folosesc cuvinte și mai dure. Uh, avem legătura cu... Da, în scurtă vreme intrăm în legătură cu mama acestui, acestui copilaș, Uh, pentru că vă spun în, în astfel de situații și nu ezitați să ne contactați uh, Cunosc că uh, um, uh, e o, o sursă credibilă Pentru că de multe ori te întrebăm chiar s-a întâmplat așa ceva Da, uh, sunt uh, o familie uh, de oameni uh, excepționali Și care au trecut iată în această seară, în această după-amiază înțeleg uh, Prin această situație Să rog bună doamnă Bună seara. Ce s-a întâmplat astăzi? Am mers cu băiețelul în, parche, în parcul din cartier, se juca, oh. unde dintr-o dată observ că este înconjurat de 3-4 băieței cu vârsta prinsă între 5 și 7 ani. Am observat cum îl loveau cu piciorul, apoi băiețelul meu țipat la ei. Am început cu toții să l împingă din toate părțile, chiar să lovească. M-am dus repede să văd ce se întâmplă și mi-au spus foarte hotărât că îl lovesc pentru că el nu poartă mască, iar copiii care nu o poartă trebuie să fie bătuți. Iertați-mă, câți copii erau cei care îl agresau pe copilajul dumneavoastră? Um, cam 3-4 copilași. 3-4 copilași. Da. Uh, erau de vârste mai mari, băiețelul dumneavoastră câți ani are? 4 ani și 8 luni. Erau în, și 8 lor, să vă în jur de 6-7 ani mai mari decât nu. Ei au venit de 6-7 ani și au zis că trebuie să l bate că nu poartă mască. Da, da. da. Și i-ați întrebat, dar de unde ați învățat asta sau cine v-a spus Nu, asta? pentru că eram așa de nervoasă în momentul ăla, am, am vrut doar să ajung la băiețel cât mai repede să-l iau de acolo. Și erau și aveau uh, niște arme de jucărie, l un înconjurat așa efectiv, nu... băiețelul meu nici nu știa ce să spună, cum să reacționeze, m-am dus repede să-l iau de acolo. Nu am apucat nici să mă uit după părinți, pentru că eram de busolată de situație și nu știam exact, <laughs> nu, nu mi-a venit să cred că aud așa ceva. Și l-au lovit pe băiețelul dumneavoastră? Da. Da, da, da, da. Deci au început să-l împingă din toate părțile, exact fix înconjurat, și ca într-un. ca efectiv niște bulii, să zic așa. Da, după momentul am dat seama că aveți o stare de tensiune să-ți vezi copilul într-o astfel de circunstanță, nici n-ați încercat să le căutați părinții, că n-ați. Nu ați încercat Na, să Nu, nu nu, nu am încercat să fac chestia asta, pentru că am fost atât de șocată încât v-am zis, am vrut să-l să scoat din situația aceea și să-stau să, stau să explic un pic. Că este, un, este și traumatizat de ce se întâmplă în perioada aceasta, pentru că nu mai înțelege nimic. De exemplu, ieri a tușit de câteva ori în parte pentru că are o alergie și toată lumea uita uită a urât la el. Unii băieți care i-au spus copiilor nu vă mai duceți acolo sau haideți veniți mai așa că băiețelul tușește. Este într-o perioadă foarte confuză și am vrut să-l iau de acolo foarte repede ca te explic că nu este vinovat cu nimic și că în perioada asta doar trebuie să fim mai atenți la igienă, să ne spălăm pe mâini. Și mai mult de atâta, nu, eu nu-l forțez să poată mască și deci nu am să fac asta. Mi se pare că s-a ajuns la un nivel foarte, foarte exagerat. Copiii nu mai poate să te joace între ei, la grădiniță stau separați, mănâncă separați. Nu Copilul Dar la are 4 ani, nu? 4 ani și 8 luni, da. Bun, pentru un copil de 4 ani nici nu e obligatoriu, nu e obligatoriu să poarte mască. Da, de deci, nu este, da. Bun. Uh, vreau să vă întreb ceva. După ce am plecat acolo din parc și a fost momentul ăla, uh, ați avut o discuție cu el? Am avut o discuție cu el, da, am avut o discuție cu el. Ce a În primul rând a plâns foarte tare și uh, nu a știut de ce. Nu a știut efectiv de ce, de ce mi-a mi spus acasă dacă data viitoare când mergem în parc este nevoie să-și el masca cu el ca să se joace alți copii cu el. Și este o situație și pentru noi părinții destul de grea. Nu știm exact cum să gestionăm situația. Este mai bine să-și așel masca asta ca să fie... Uh, integrați sau cum facem? Eu nu, o să, eu, eu nu, o să, nu o să vă dau eu sfaturi cum să faceți cu da. copilul dumneavoastră, însă ceea ce vreau să spun în seara asta. Copiii, cei de 6-7 ani care au venit să-l îmbrâncească și să-l lovească pe copilul dumneavoastră, nu știu cât sunt ei de fapt vinovați, nu-i nu exact. găsești vinovați și părinților. Cum să exact. le spui? Adică ce s-a întâmplat de fapt cu acei copii să vină să bată un alt copil mai mic decât ei? Cine le-a spus lor că cei care nu poartă mască trebuie să fie bătuți? De unde au auzit asta? asta? Asta este, este ceva, ceva da. înfiorător. Doamna, mulțumesc că pentru intervenție. Îmi pare rău ca să trecut prin acest lucru. Și sper Și nostru ca... să treacă cât mai repede peste acest eveniment. Mulțumesc mult pentru da. intervenție. Mulțumesc și eu. O seară bună. O la bună. Vladimir Ionash, sunteți sociolog. Cum s-a ajuns la demența asta? Din păcate tot ce s-a întâmplat în lunile astea, modul în care s-a comunicat din punctul meu de vedere total eronat, discuțiile în contradictoriu, au făcut să existe... Știți care e problema? În primul rând, dacă nu mă șel inclusiv astăzi, conform uh, regulilor, locurile de joacă pentru copii sunt închise. Da. Dar eu am tot repetat lucrul ăsta, din cauza unui interes, electoral, nici înainte de alegerile locale, nici acum. Regulile nu se respectă și nu sunt nu instituțiile statului nu se asigură că se respectă. Deci locurile de joacă din parcuri, de peste tot sunt închise conform legii. Dar niciun primar până acum și nici guvernul nu pune presiune pe poliție să se asigure că se respectă lucrurile astea. Într-adevăr, un copil sub 5 ani nu e obligat de lege să poarte masca. Ceilalți copii, probabil auzind părinții, părinții spunându-le, dom'le, dacă un copil nu are mască, nu vă jucați cu el, stați departe de el, au avut o astfel de reacție. Totu' pleacă de la modul în care autoritățile, în primul rând, au transmis mesajele legate depurtatul măștii. La noi instituțiile statului n-au încercat să facă din cetățean în toată perioada asta un partener ci cetățeanul a fost ăla care trebuia să îi se pună bocan cu pe cap că nu a respectat, că e vinovat vă așteți că de fiecare dată cetățenii au fost de vină pentru tot, când a ieșit ceva bine a fost meritul lor iată că a ajuns societatea în așa hal și revenind la biserică Uh, nici instituțiile și nici oameni ăștia care critică și atacă zi de zi nu înțeleg un lucru care din punctul meu de vedere e foarte important. Pentru o bună parte a cetățenilor, mersul la biserică, mersul la acele pelerinaje, la Iași, București, are un efect mult mai uh, important din punct de vedere psihologic decât are mersul la psiholog pentru ei. E asta nu înțeleg că oamenii se încarcă acolo din punct de vedere psihologic extraordinar de mult. Le dau o șansă multora și să supraviețuiască mai mult, care suferă de diverse boli. Nu înțeleg de ce există atacul ăsta, de exemplu, pe mersul la biserică. Și nu am înțeles, de exemplu, inclusiv în, în, în Italia, unde situația a fost mult mai gravă, s-a permis accesul persoanelor la preot pentru discuții, pentru că se știa că e nevoie și au nevoie de acest suport. La noi nu, sub nicio formă. De exemplu, la Fatima a existat un pel pelerinaj, evident, cu respectarea unor măsuri, dar am văzut că și la Iași și la București, inclusiv, jandarmeria a spus că totul s-a respectat și a fost uh, în regulă din toate punctele de vedere. De ce există atacurile astea, nu pot să Do Domnul Gâdă, vă rog, știți, mulți oameni știu, unii poate nu știu pentru ei, spun. știți de cine mi-am mie nenorociți ăștia? De un alt nenorocit, doamne, din istorie, de Stalin. Când Papa Pius al XII-lea și-a manifestat dorința de a participa și la tratativele de pace după al doilea război mondial, Stalin a zis cine Papa, câte divizii poate alinia. Și a venit anul 1953 când Stalin a repauzat. Și Papa când a auzit a spus să-l primească și să-l odihnească Dumnezeu. Domnul Stalin, va, domnul Stalin va avea acum ocazia să vadă câte divizii putem alinia. Uh, mie nefericiți ăștia exact de nefericitul ăla îmi, îmi, îmi amintesc uh, și dacă îmi permiteți uh, domnule, copiii exact au auzit până casă și și părinții ăia ce au auzit până casă l-au văzut pe președintele României făcându-le cu degetul așa vorbindu-le cu voi ba chiar spunându-le uh, numai proștii uh, nu știu ce nu fac uh, Nimeni în ăstea obluni, nimeni din cei care conduc țara, Dumnezeu, n-au avut o vorbă bună pentru oameni. Nu au avut o vorbă blândă, caldă pentru oameni. Nu. S-au manifestat ca niște veșnici nemulțumiți de poporul pe care sunt obligați să-l conducă. Aici am ajuns. Poate tragem niște concluzii cât mai avem timp. Vreau să ne Apro... oprim un pic. Vrei să zici ceva no, Vreau să dau că apropo de concluzii Mie, mă rog, sigur, episodul ăsta pe care l-ai relatat Nu știam și Are și el partea lui de, de relevanță Dar mie, cumva, știrea zilei Mi s-a părut cea pe care o prezentar Răzva mai devreme la, la subiectiv Acea statistică a deceselor din România În primele opt luni ale uh -huh. anului. O statistică, sigur, aparent bizară Uh, știind ce, să ne uităm prea, ce -am traversat, am și noi, da. Statistica pe care am dat și uh, În care numărul de decese în primele luni ale anului 2020, primele 8 luni ale anului 2020, uh, este mai mic decât numărul de decese din perioada similară a anului 2019. Și, evident, prima tentație este să te întrebi, domnule, păi înseamnă că atunci e clar ce zic unii că au trecut și morții de orice la COVID și uite chiar și așa? Chiar și așa, n-au ajuns să depășească ce, ce era în 2019 și atunci care mai e sperietura. Eu cred că sperietura este uriașă. Și sperietura este cea care ar fi trebuit să-i pună la oaltă pe medicii trecuți acum la PSD cu haină politică peste halat, pe responsabilii de sănătate din guvernarea liberală și pe oricine altcineva să vedem de unde această cifră. Deci, uh -huh. repet, mie mi se pare că uh -huh. suntem în fața unei realități teribile. Iată pe care aceste date uh, ne-o demonstrează și anume că, din păcate, în România, ani de zile, s-a murit prea mult în spitale. Nenorocirea asta pe care o traversăm acum, apropo de, de, de ce spunea mai devreme și, uh, și invitatul nostru, că uh, unii dintre cei care au fost loviți au fost uh, cei tăcuți și punea pe primul loc pe pacienții din uh, boli, grave care nu au mai avut acces la spitale, faptul că au fost ținuți unul dintre ei de parte de spital s-ar putea, spun, s-ar putea să fie transpus în această statistică. s-ar putea ca statistica aceea să fie falsificată ca să nu apară exact zecile de mii de cronici gravi care au murit din cauză că nu au putut ajunge la spital. Dacă nu e falsificată statistica, repet, eu cred că da, ea poate să... E tare asta că i-a salvat faptul că n-au ajuns la spital. Eu, eu cred că în spitalele că că din se România... se referă la morți infecție. în general, adică nu numai în spitale, și la morți în da, da, da. accidente. Accidente, morți da. acasă la ei. Morți. Domnul, Dar uitați-vă că, uh, că sunt afecțiuni, sunt trecute și afecțiuni. Domnul Ursu. De pildă, afecțiunile uh, respiratorii. Urșu, de ce se legn respiratorii sunt mai puține anul ăsta decât anul trecut și de asta spun În spitalele din, da, spitale din România, din păcate știm, se moare din cauza infecțiilor pe care le capeți când ai intrat în spital din cauza poate a unei supra medicamentații administrate ca să te rezolve de ceva și din păcate îți face rău în altă parte Adică de asta spun, eu aș face un pic de stop din toată bălăcărea asta să ne uităm pe aceste cifre. Să aflăm okay, dacă sunt da. reale, primul lucru corect. Și dacă sunt reale, să aflăm care explicați păi, Da, în emisiunea asta, la domnul Ghidea, a intrat în direct uh, directoarea, dacă nu greșesc, de la Institutul Oncologic. Da. Și ați încolțit-o bine de tot și a recunoscut că au fost operat un volum de bolnavi de cancer, bineînțeles, de 20% din volumul de bolnavi care au fost operați anul trecut. Păi cu ăia 80%, 80% care nu au fost operați, sigur nu au murit de la supra-medicamentație sau alte chestii. Ce s-a întâmplat cu ăia 80% de bolnavi de cancer neoperați? S-au prăpădit grosul lor. Eu sunt absolut aproape convins, nu absolut, că nu am pășit să mă bazez, sunt aproape convins că s-au falsificat cifrelele tocmai de asta, ca să nu mi se dea apă la moare cumva 900 ora care am tot tras semnal de alarmă cu cronicii lăsați pe străzi. Domnul da. da. din păcate românii au parte de la începutul anului de o guvernare prin frică. Guvernarea prin frică este soluția pe care ăștia de la PNL, cred uh, că o pot aplica poporului bă, român. Ce ați prezentat, puțin mai devreme, vreme de copii, de o gravitate fără bună Gândiți-vă că nu acești copii la aia, -i, nu e vina guvernării. Vor... Adică... Domnul Ursul. Faptul că au ajuns până la nivel, de bătălia asta, până la nivelul bă, copilor, înseamnă că parțial această guvernare prin frică a reușit. Alte explicații nu există. Dacă Patriarhul Bisericii mm. Ortodoxe Române a ieșit să spună niște lucruri pe care nu le-a spus niciodată de când este în fruntea Bisericii Ortodoxe Române... Și e foarte bine că le-a Și Vă dați seama unde s-a ajuns. Adică s-a ajuns ca la Iași oamenilor să le fie frică. La București oamenilor este frică. De ce? Nu putea să avem un dialog, adică nu dialogul era soluția în momente de pandemie, spunea ce se întâmplă în Europa, în toată Europa civilizată. Puterea și opoziția stau la masă și discută soluțiile. Țipăm de luni de zile. Domnule Cotroceni, nu e mai bine să chem liderii să discute ce soluții avem ca să avem și noi o sărbătoare cât de cât creștină Crăciunul, să nu ne fie frică și de Crăciun? Adică să ne fie frică să ne vedem de Crăciun. Asta este soluția pe care din păcate ne o pune pe masă actualul guvern. Soluție la tememul românilor tuturor, mai întâi care a ajuns la nivelul copiilor, asta ar putea să aibă o explicație. Că lupta politică pare o luptă între copii retardați, și atunci și transferul biologic, biologic așa adevăr ce se face a, eu, eu am o informație De Român va inform... că această luptă Vă să fie ridicată la, la, la măcar aduț, la, la aducții Măcar aduț, aduț, la aducții Eu am o informație Nu certă Deasupra oricărei îndoieri Am toate motivele să cred Că tot atacul ăsta declanșat împotriva Patriarhului a fost grăbit Dacă nu determinat De faptul că în premieră în timpul acestei pandemii, de când a început, în premier, acum o săptămână, 10 zile, premierul Orban a început să ia legătura cu Patriarhul Daniel să discute. Facem așa cum e mai bine, pe să o facem așa, pe aia să o facem așa. E, uh, nu pot să spun de unde am informația, uh, dar informația este certă. L-a sunat, au discutat, s-au întâlnit, Uh, a ieșit cam scandal murmure pe tema asta. Uh, iar eu cred că lucrurile au fost repetate. Pe, pe cine a deranjat? Uh, cine a fost gelos pe dialogul ăsta? O întrebare la care nu am uh, niciun răspuns. Cei care. Doar pot, un uh, da, cei care pot fi uh, scoși din uh, minți uh, de faptul că sub el. Uh, oamenii dialogează și pot ajunge la uh, soluții raționale care... Uh, punctul... că un dialog mai fusese, era, de bine, parte. pe vremea era comandantul acțiunii, nu, care acum a dispărut. Comandantul acțiunii nu mai e? No. lui Adelin Adelin? giaca lui Devinelin? Uh, nu mai e. Comandantul acțiunii la, la domn Vela. Domn Vela, da. nu. Vela nu. Uh, nu. Dânsul, nu. în calitate nu. de comandant al acțiunii un dialog uh, pe propriu, domnul, Vela, domnul Vela a fost admonestat în Asta zic, de... și s-a intra cu crampoanele, că ce de, de cuvânt. să stai de, de vorbă de... cu patrian. domnul Dancă. Pentru că l-a văzut domnul Dancă cu o cruciuliță de aur la Aia nu cred Și a spus o jos, că e un guvern laic Și a dat-o jos Poate a, era de la și... Păi eu am -a siguranța asta, dar mi-a povestit a un ministru, o fi mințit -mi fratele domnului Dancă e, e, e preot. E preot, are, are doi? preot doi frați foarte și erudiți. Poate că era fermorul Do de la geacă. Uh, domnul Dancă, <guss> uh, un șoșon o problemă și din cauza asta, pentru că cei doi frați mai mari uh, da, sunt niște că... care știu carte, nu se joacă. Unul este decanul facultății de teologie romanul catolic, și celălalt, frate, este preot uh, catolic și el, redactor la Radio Vatican cu niște tip culți, fine, adică tot ce pot fi mai departe de Danca. Și Danca se pare că, repet, tântrește ușoșor. aveți o problemă, adică aveți o problemă cu... Am, am o mare problemă. Nu se înțelegeau de când erau mici, probabil. S-au fi spus părinții, bă, Nu erau compatibili. S-au fi spus părinții, nu știu, speculează, cu dar numai aștia doi sunt în stare, tu mi-ești a zis, da, sunt și uite. Bun, o scurtă pauză, ultima parte a acestei emisiuni, cea mai interesantă o să